السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى صدر ديننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ازواجه وزرياته وقرابه واصحابه التابعين والتابع التابعين الى عند احسان يوم الدين وخصوصا الى ارواح الانديه والمرشدين واولياء الصالحين والعلماء العاملين وإلى أرواح مشائتنا ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله نشوطار والمجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرواح ورحينا لكي مجين يا جنابو يا جن شعيب يا جن شرائع النصرين صواب الذين أنزل عليهم غير الموجود عليهم المرتضى عون بالله مشغول بجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah menaui kerubana bimur hidayat-Ku, kemana aurat bumi bimur cahayamu, abad abad rahmat-Ku, ya Allah yang Maha Rahmat. Rabbul Rahman, cedri dan syirri amri, walau al-fatam lisani yabbaru kal. Amma, amma? Alhamdulillah, sumber alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, di si atas limpahnya dan rahmatnya, taufiq dan inayahnya dipilih kita pada malam yang berbahagia ini untuk bertemu pertemuan kali pertama ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha pemurah lagi maha penyayang akan seterusnya memberikan kepada kita nikmat iman dan islam mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya Muhammad Abadi bin Amir berasal daripada sahabat Bernam Selangor Darul Ehsan lulusan daripada Institi Madya Bidang Pengajian Islam dan sekarang saya bertugas di Lembaga Zakat Selangor sebagai eksekutif latihan daerah dan alhamdulillah tinggal di Taman Tasik Biru Kundang Rawang Selangor Darul Ehsan berpengalaman dan kerjaya ini, Alhamdulillah, tujuh tahun saya berkhidmat di Jabatan Agama Islam Selangor. Daripada unit pengurusan masjid, kemudian ke bahagian nikah serai dan hujung. yang dikurniakan oleh Sultan Selangor sebagai wali raja selama tujuh tahun. Dan Alhamdulillah, Membantu masyarakat Selangor ini, rakyat Selangor ini dalam khususnya masjid-masjid, surau-surau di daerah pertali, masuklah masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang bersikap pemurah dan penyayang dan memberikan kepada kita perkenalan yang baik, pertemuan yang baik pada malam yang berbahagia ini. Bukan Al-Quran yang hadir-hadir yang di Allah subhanahu wa taala. Firman Allah subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat empat puluh tiga: "Allah menjelangnya syaitan najim, kuliah la taknatu min rahmatillah. Inna Allah yarfir jamia." Inna Allah wakurur rahim Yang bermaksud Katakanlah Wai hamba-hamba ku yang melampaui batas Janganlah kamu putus asa Daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan keseluruhan dosa kamu Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang Ayat ini tuan-tuan Sebagai mukaddimah kita pada malam yang berbahagia ini Orang-orang Ataupun manusia yang melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Dalam berkata dosa-dosa yang dilakukan Sama ada dosa yang melibatkan anggota tubuh badannya yang zahir Yang biasa kita tahu Ataupun buka dosa-dosa Yang melibatkan anggota batinia Tuan-tuan dan puan-puan Sehari ini kalau kita buka di dada-dada akhbar Di dalam internet Berita-berita yang banyak Mengenai manusia manusia Yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala manusia manusia yang lupakan Allah subhanahu wa ta'ala Melepasi sepadan-sepadan Allah Halal dan haram dilanggar dosa dan pahala dilanggar sehingga kan mereka ini disebabkan beberapa perkara dan faktor dorongan-dorongan nafsu contohnya godaan syaitan contohnya cintakan dunia contohnya mereka ini lupa kepada Allah Subhanahu dan akhirnya mereka ini disebabkan banyak masalah hutang keliling pinggang dan sebagainya contohnya Maka mereka ini akhirnya putus asa daripada rahmat Allah SWT Sebab itu kita lihat Ramai mereka-mereka yang membunuh diri mereka sendiri Sedangkan Allah SWT Memerintahkan mereka itu jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT Bukan sahaja mereka-mereka yang tidak beragama Islam ini orang kafir Tetapi juga termasuklah Umat Islam sendiri Yang telah putus asa daripada Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka jauh daripada Rahmat Allah Kerana apa? Kerana mereka ingin Mengzalimi diri mereka sendiri Dalam perkataan Mengzalimi diri mereka sendiri ini Apabila seseorang manusia itu Seseorang muslim itu Berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka ini Mengzalimi diri mereka sendiri mereka menjatuhkan diri mereka dalam azab Allah Subhanahu Wataala. Mereka sendiri memasukkan diri mereka ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan dan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, banyak di antara kita ini tuan-tuan telah lupakan Allah Subhanahu Wataala disebabkan terlalu mengikut hawa nafsu telah mutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kita jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah perkara yang penting ialah mendapatkan ilmu pengetahuan yang mana ilmu ini sangat penting kerana dengan ilmu inilah akan menerangi hati seseorang, jiwa seseorang kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu terlalu luas jalan-jalan keluar daripada berbagai masalah yang kita hadapi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Agar sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sentiasa sentiasa melaksanakan segala suruhan Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kerana itu Marilah sama-sama Bila mana disebutkan Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Kita memperbanyakkan Di lidah kita Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Hati kita itu Diterangi oleh cahaya-cahaya Yang boleh menerangi Menunjukkan kepada kita Perkara yang halal dan haram Boleh membezakan perkara yang haram Dan perkara yang halal Boleh membezakan apa perkara yang dibukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara-perkara yang direkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita tuan-tuan hari ini bukan sahaja melupakan Allah tetapi kita melupakan nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupakan nabi kita hinggakan segala sunnah nabi kita sama ada sunnah yang zahir atau sunnah yang batin, kita lupakan kalau Nabi kita setiap hari, setiap saat ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita haruslah sewajarnya lah kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala kerana ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebabkan sebagai asbab untuk kita jauh daripada kemurkaan Allah Menzalimi diri kita sendiri eh, Seterusnya apabila kita jauh Daripada kemurkaan Allah Kita masuk ke dalam rahmat Allah Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat kepada kita Tuan-tuan hadirin hadirat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkiriman Auzillah Nasyautanul rajim Wa ma'ya'mal ya miskala Zarratil khairan yarah dan menyaamal seberat zarah syerrnya Barangsiapa yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan walaupun seberat zarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nilai amalan. Begitu juga barangsiapa yang melakukan kejahatan, maka walaupun dengan seberat zarah, Allah akan nilai Allah akan hisab segala amal perbuatan kita. Sebab itu kalaulah kita sentiasa ingat Allah Senjasa merasakan kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup kita Dalam diri kita Dalam hidup kita Maka mudah-mudahan Kita jauh daripada Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Nabi salallahu alaihi Wasallam Bersakda dalam sebuah hadis Jibril Hadis yang terkenal Suatu masa Nabi salallahu alaihi Wasallam Duduk bersama para sahabat Maka datanglah seorang lelaki Yang bertanyakan kepada Nabi Tiga perkara Apa pertanyaan pertama Mal Islam Apa dia Islam Maka Nabi SAW Menjawab Islam itu Secara relatifnya sebagai Lima rukun Islam Yang kita ketahui Di dalam perkara itu Islam itu bila kita sebut hukum Islam ilmu yang patut kita ketahui ialah ilmu fiqh. Kerana apa? Ilmu fiqh ini di dalamnya mengajarkan kita ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita katakan lidah kita cintakan Allah, percaya kepada rasul, percaya kepada malaikat tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya kita menzahirkan kesyukuran kita dengan ibadah yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa Ada orang tuan-tuan lidahnya mengaku mencintai Allah, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi amal ibadahnya kosong. Tidak dilaksanakan segala tuntutan. Hanya berangan-angan bahawa dicintaikan Allah, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya bahawa malaikat sentiasa mencatat amal kejahatan dan kebaikan tetapi tidak benar-benar diaplikasikan, benar-benar diamalkan dalam hidupan seharian bahawa perlulah beramal dengan amalan-amalan khususnya yang kita ketahui dalam ilmu syekah eh? yang menyebut dalam ilmu fikah tadi, bagaimana untuk kita bersembahyang contohnya, mengeluarkan zakat berpuasa mengerjakan haji dan sebagainya sebab itu tuan-tuan bila kita tahu bahawa perkara-perkara ini penting, maka wajiblah kita mendatangi ilmu-ilmu Allah ini tidak kira di mana sebagian ulama menyatakan bahawa ilmu itu sangat penting sehingga sekiranya tidak ada ilmu itu di karya ini maka perlu keluar mengembara ke karya yang lain tidak ada di negara yang lain Kena keluar ke negeri yang lain Tidak ada ke negeri yang lain Kena keluar ke negara yang lain Begitu hebatnya Perintah Allah SWT Tentang ilmu ini Kerana dengan ilmu lah Yang akan menerangi perjalanan seseorang itu Mengetahui perkara hak dan batu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Selepas itu Nabi SAW ditanyakan dan apakah iman Maka Nabi menjawab Pintasnya Dengan rukun iman yang kenal Sebab itu ilmu tauhid itu Sangat penting untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala Kenal para malaikatnya Kenal kitab-kitab yang diturunkan Kepada Rasul-Rasul Kenal Rasul-Rasul Yang wajib kita ketahui Yakin adanya hari kiamat dan tahu dan khadar Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu tuan-tuan bila kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kita akan pergi mencari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala redha dan Nabi s.a.w. akhirnya ditanya wa mal ihsan Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan antahdullaha kaannaka tarahu wa takut lam takun tarahu fa innahu yarak." Ertinya itu anda ubudiyah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah merasakan Allah melihat anda. Sekiranya anda tidak mampu merasakan Allah melihat anda, rasa rasakanlah fa innahu yarak. Kan. Eh? Sebab itu tuan-tuan Ehsad inilah Yang menjadi ilmu Yang sekarang ini disebut ilmu tasawuf Ilmu Yang mengenalkan kita Bagaimana kedudukan hati Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Perkara-perkara yang boleh Menyebabkan hati mati Perkara-perkara yang menyebabkan hati hidup Dan sebagainya Dan ketiga-tiga Ilmu ini Menjadi rukun menjadi satu perkara yang sangat penting dipelajari kerana tanpa salah satu ilmu tidak mungkin kita dapat beramal ibadah sesuatu ibadah itu dengan ibadah yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Tanpa kenal ilmu tauhid tidak akan kenal Allah Subhanahu wa Tanpa kita mempelajari ilmu fiqh tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah. Tanpa mempelajari ilmu tasawuf mana mungkin kita mendapat khusyuk hadir hati kita di hadapan Allah ketika kita melaksanakan satu-satu ibadah. Bayangkan tuan-tuan, kita berzakat, mengeluarkan zakat jumlah yang banyak. Tetapi hati kita sangat riak dan takbur dengan sebab banyaknya zakat yang kita keluarkan. Sebab itu tuan-tuan, ilmu tasaf itu sangat penting namun tuan-tuan bila dipelajari lebih mendalam seseorang yang mengeluarkan zakat contohnya maka disiarkan di dalam televisyen disiarkan di dalam dada akhbar bagaimana pula hukumnya kalaulah orang yang biasa disebutkan ini takbur ini, eh? ini menunjuk-nunjuk sedangkan hati orang yang mengeluarkan zakat tadi dia berniat agar amal perbuatannya tadi diikuti oleh orang ramai, maka sebenarnya dia juga termasuk dalam kalangan orang-orang yang ikhlas. Kerana apa? Ada lo al-fatihah Orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan lalu diikuti oleh orang ramai, maka dia mendapat pahala. Sama eh, kebajikan yang dilakukan oleh orang ramai tadi Dapat pahala kepada mereka Ataupun orang yang mula-mula menunjukkan kebaikatan Tuan-tuan dan puan-puan -tuan, Sebab itulah Pentingnya Kita mempelajari Tiga rukun agama ini atau tiga ilmu fardu ain ini Agar kita boleh mengenalpasi Perkara-perkara Yang mungkin Cacat celah dalam jiwa kita dalam hidupan seharian kita Ada orang tuan-tuan Tidak tahu Bahawa dia hidup dalam Menyutupkan Allah subhanahu wa ta'ala Semayang lima waktu Sama macam kita eh, Tunaikan zakat eh, berpuasa di bulan Ramadan Menunaikan haji Bukan sekali tuan-tuan Lebih tiga kali Tapi dalam masa yang sama dia mengutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sendiri tidak sedar Kenapa tuan-tuan? Kerana? kerana Sebenarnya Dia mengutuhkan Allah dia tidak sedar Kerana dia tidak ada ilmu Apa yang dikatakan mengutuhkan Allah? Contohnya Dia masih bertangkal azimah okay. ha, Ini bahaya Sebab dalam masyarakat eh, Saya berpengalaman Bukan sahaja tidak kira apa kedudukan taraf sosial seseorang. Sama ada dia kaya ke, dia miskin ke. Bila dia jahil kepada Allah Subhanahu SWT, tentunya dia mensyirikan Allah. Dia tidak sedar. Pergi melawat ke rumah asnah sakin miskin. Masuk-masuk eh? rumah saya dia, dah ada tangkal atas pintu. Pergi berziarah kawan-kawan yang berada. Eh? Masuk di rumah saja, Bila ada tangkal di atas pintu Maka inilah yang disebut Kita menyemutukan Allah Dalam keadaan kita tidak sedar Tuan-tuan perlu ketahui Bahawa tangkal azimat itu Ialah apabila kita Bergantung kepadanya Selain daripada Allah Subhanahu Walaupun kadang-kadang eh, Dia berbentuk tulisan Al-Quran diletakkan di atas pintu sehingga kan kalaulah tidak ada tulisan tadi dia rasakan tidak selamat pada diri sedangkan yang sepatutnya kita bergantung harap dengan Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan perlu tahu bahawa bila seseorang itu melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jiwanya dipenuhi dengan najis. Sebab itu disebut innamal musyrikuna najis. Nabi SAW alaihi wasallam berkata, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah itu najis. Maksudnya apa? Akidahnya itu najis. Bila akidah najis maka perlu dibersihkan, disucikan dengan membetulkan akidah kita dengan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan ingatan kepada Allah seperti mana ayat yang saya bacakan berdua dimula Ceramah tadi janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kerana orang yang berputus asa daripada rahmat Allah dia tidak akan bermotivasi untuk hidup kembali hadirin Al-Hadirat yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita menyebut tentang Rukun Islam tadi Ada di sana Ibadah sembahyang Yang mana ibadah sembahyang ini Bila kita Ketahui Dalam istilahnya sembahyang ini Ad-Dua' di Khayyat Sembahyang ini disebut permohonan ataupun doa untuk kebaikan ini melurusi eh, ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bila kita sembahyang ini eh, Orang-orang yang bersembahyang maka dia ada hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bermaksud Kita bersembahyang ini kita memohon kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali kita sembahyang itu dari segi istilahnya Permohonan kebaikan Apa saja kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita tidak sebut secara khusus Tetapi Allah ta'ala tahu Orang yang bersembahyang ini dia memohon banyak kebaikan daripada Allah Subhanahuwataala. Kalau dari segi istilahnya, dari segi syarahan, sembahyang itu akwalu, atgalu, muftatikatun di takbir, wa muftatimatun di taslim, disuruhin mahsus satu. ada sebahagian ulama menambah ghaliban sebelum disuruhin mahsus satu. Maksudnya apa sembahyang itu perkataan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kita tahu bahwa sembahyang kita itu perlu dilakukan dengan terbaik. Sembahyang seseorang yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentulah kualitinya tentulah mutunya kurang daripada orang yang bersembahyang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah tuan-tuan ilmu tasawuf itu sangat penting ilmu tasawuf itulah yang akan membantu kita menghadirkan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bila kita beramal ibadah apa saja ibadah yang kita lakukan dengan ilmu tasawuf Maka mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang ikhlas kepada Allah, ibadah kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab aku di dalam ilmu tashawwul dilatih umat Islam itu untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu Wataala. Di susun ilmu tadi di antara rukun yang sangat penting ialah ingat Allah Subhanahu Wataala. Dengan ingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadilah mudah-mudahan bila kita melakukan amal ibadah maka hati kita tidak lari daripada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hati kita tidak lari ingat daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik ibadah kita itu ada hubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi daripada per, per, perbuatan-perbuatan riak eh, perbuatan-perbuatan takbur dan sebagainya. Ada orang tuan-tuan di ibadah tetapi beribadah untuk menunjuk-nunjuk. Ini sangat ditegah di dalam Islam dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala jauh daripada rahmat Allah. Orang yang beribadah eh, Tetapi tidak ikhlas hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah sama-sama eh, Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bermula eh, Sentiasa mencari ilmu pengetahuan dengan sentiasa mengajak anak isteri kita, suami kita, anak-anak kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan erti kata, belajar ilmu pengetahuan eh, agar ilmu tadi menerangi hidup kita. Menyebabkan kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tauhid, Kita tahu beribadah dan kita tahu cacat-cila -cacat ibadah kita eh, dengan ilmu pekah dan kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kusuk dalam ibadah kita dengan kita belajar ilmu tasawuf mudah-mudahan ilmu tadi akan menjadi hujah kepada kita cuba bayangkan tuan-tuan eh? bila mana Allah subhanahu wa ta'ala mensyabut nyawa kita Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat Israel memberi salam kepada kita sebagai tanda akhirnya hayat kita Waktu itu tuan-tuan tidak ada apa yang berguna melainkan amal ibadah kita. Tidak ada apa yang paling berguna melainkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan orang-orang soleh. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka kita ini masih sedar, kita nampak. Eh Jenazah kita terbujur kaku. Kita nampak, jenazah kita, kita rasakan jenazah kita ini dimandikan oleh orang ramai. Kita nampak tuan-tuan jenazah kita dikapankan Disolat oleh orang ramai. Seterusnya dikebumikan. Ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah orang yang sentiasa lihat kematian Mengikuti ataupun bersama-sama menguruskan jenazah Tetapi hatinya masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu SWT Ini tanda hati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu SWT Sebab itu Dengan kematian tadi Menjadi perkara yang boleh mengisahkan diri manusia adalah Keedah-keedah ataupun Cara contohnya apa tuan? Eh? Dalam masyarakat kita dululah Sekarang dia tak tahu berlaku atau tidak eh? Bila orang Ditangkap tidak kuasa Curit-curit makan Maka dibawa dengan grand jenazah Antara lain tujuannya Supaya dia insaf. Tetapi kalaulah Tidak ada ilmu langsung Dia sesuka je Naik grand jenazah Sebenarnya tujuannya ialah apa? Supaya dia sedar Dia insaf. Yang mana kematian ini bila dia datang eh, Tak sempat kita bertaubat. Belum sempat kita Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu SWT Maka kematian datang dahulu Tentulah Kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi Tetapi tuan-tuan Paling kurang ianya dibuat Mudah-mudahan masyarakat Akan sedar tentang Kematian yang bila-bila masa datang Bila saja Allah SWT mengirimkan malaikat Izra'il Tidak lewat sesaat Ataupun cepat sesaat Maka kita diambil oleh Allah SWT Putuslah segala Hubungan kita dengan dunia Melainkan tiga perkara Yang masa kita dengar Adakah kita Anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita adakah kita harta-harta yang kita pernah wakafkan sebab itu tuan-tuan marilah sama-sama eh, kita mengkoreksi eh, saya dan tuan-tuan melihat semula ada lagi perkara-perkara yang boleh kita laksanakan untuk membangun umat kita, untuk membangunkan diri kita sebagai bekalan di hari kiamat nanti sebagai bekalan di padang mahsyar sebagai bekalan di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh nanti. Selawat tuan-tuan di dalam alam barzakh nanti Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah tempatnya di dalam neraka Allah dan orang yang diberikan berbagai nikmat di dalam alam barzakh Tentulah sebagai petunjuk Tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Baru-baru ini tuan-tuan Ada banyak kisah Bagaimana menunjukkan benarnya Siksa di dalam kubur Pertama saya di negara Arab eh, Diterbitkan sebuah artikel Kisah bagaimana Seorang ayah Yang tidak mahu Tidak berpuas hati tentang kematian anaknya dimohon kepada pihak hakim untuk digali semula mayat anaknya yang mana telah dikebumikan lebih 3 jam apabila dibongkar semula kubur tersebut alangkah terkejutnya bapa dan seluruh mereka yang terlibat membongkar kubur tersebut mayat tersebut sangat dahsyat keadaannya seolah-olah dipukul seolah-olah dicucuk bengkak sana bengkak sini Matanya pun dicucuk Dan sebagainya Seolah-olah mayat itu Baru keluar daripada Suatu perkara Suatu insiden yang sangat dahsyat Sedangkan anaknya itu masih biasa saja Bukan dipukul Bukan insiden dan sebagainya Ini juga menunjukkan Sebagai pengajaran kepada kita Yang masih hidup eh, Kalau lah tuan-tuan tengok gambarnya gambar banyak pemuda tadi sangat dasyat tak eh? ada tanda-tanda dipukul di seluruh anggota tubuhnya matanya tadi dicucuk eh? dan sebagainya na'udzubillah minzala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pelbagai nikmat dan kurnia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari cuba-cuba eh melakukan dosa dan mahasiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada orang tuan-tuan, baru sekali dia buat dosa, ditangkap eh? banyaklah kisah-kisah eh? baru sekali keluar eh? menginap di hotel, ditangkap sebagai tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayangkan dia, kasihkan dia agar tidak jauh eh? daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala ada kisah tuan-tuan, dikelak eh? yang mana pelajar tafis ni eh? lelaki dan perempuan di bandar Kelang tu kalau hari Sabtu waktu mereka ini keluar ke bandar membeli peralatan eh? membeli makanan dan sebagainya mula-mula eh? keluarlah dua kumpulan besar satu kumpulan lelaki eh? satu kumpulan perempuan dan balik ikut masa lama-lama kumpulan tadi menjadi kecil dan bertambah kecil ok eh? Akhirnya tuan-tuan Selepas tambah kecil Akhirnya jadi berdua Seorang lelaki, seorang perempuan eh? Bila mana Waktunya dah tamat, enam sengah tak boleh masuk Dah terdengkap maksud mereka ni cuba tidur di hotel Tetapi ditempah Dua bilik berasingan Satu bilik lelaki, satu bilik perempuan eh? Ini berlanjutan Berbulan-bulan eh? Dan akhirnya tuan-tuan Syaitan ni yang sangat hebat wujud rayunya kita berhenti sekejap Dan Bismillahirrahmanirrahim Kita sambung sedikit tuan-tuan Dan akhirnya tuan-tuan Syaitan ni sangat pandai Ilmi misikan dia eh? Suatu masa bila dia nak tempah hotel, Semua hotel penuh Maka mereka ni terpaksalah eh? Menempah hotel bersama eh? Dan akhirnya berlakulah Perjinaan eh? yang mana memanglah itulah tujuan syaitan menggoda manusia untuk jauh daripada rahmat Allah subhanahu eh, wa ta'ala ini tuan-tuan orang yang belajar menghafaz Al-Quran eh, yang lelaki-laki dah anak 30 yuzu dah. Eh, perempuannya masih lagi 12 yuzu pun syaitan berjaya sebab apa dihantar mungkin general mungkin. Eh, kalah mereka eh, sebab itu tuan-tuan dalam perjalanan kita menuju keredaan Allah subhanahu wa ta'ala ini kalaulah kita tidak dibekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senjata-senjata senjata-senjata eh? yang boleh menggagalkan rancangan syaitan yang menggagalkan nafsu kita, tentulah kita salah kerana apa? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran wa khulikul insanu ba'ifah dan Allah dan dijadikan manusia tadi dalam keadaan yang sangat lemah. Dalam erti kata tuan-tuan, bukan saja fizikal kita ini lemah, bukan saja akal fikiran kita ini lemah, bukan tubuh kita ini saja lemah. Tetapi bagaimana lemahnya kita, iman kita juga turut lemah, senipis bawang. Kalaulah tidak diberikan senjata ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Sunnah yang mana Nabi SAW hitipkan kepada kita tentulah bertambahlah lagi lemah diri kita ini sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang berbagai ujian di atas muka bumi ini bermula daripada implis la'anatullah yang tidak mengikut kepada nabi adam alaihissalam dan berdendang kepada kita anak cucu nabi adam ini maka mereka akan cuba menyebabkan kita jatuh terjerumus ke jurang kemaksiatan lalu dimasukkan ke dalam neraka Allah yang maha siksaan syaitan ini tuan-tuan dia sangat kuat iblis ini sangat kuat bagi mereka-mereka yang lalai bagi mereka-mereka yang sukakan maksiat, Bagi mereka-mereka yang jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cara untuk kita menyebabkan syaitan itu sangat-sangat lemah. Tentulah. Perkara pertama ialah dengan sentiasa mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana mengingati Allah subhanahu wa ta'ala tadi, boleh menyebabkan hati kita hidup, hati kita sentiasa ingat pesanan-pesanan Allah, ingat firman-firman Allah, ingat titipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan, setiap saat di dalam jiwa kita ini berlaku peperangan. Ibnu Athaillah al-Skandari al pernah eh, menyebutkan dalam hikam bagaimana setiap saat jiwa manusia itu berperang di antara perkara yang sah dan batil kalau kita nak dengar kuliah ya. masa tu satu saat itu berlaku peperangan. nak duduk dengar ke nak balik ya. kalaulah amal ibadah kita jiwa kita, diri kita ini dipenuhi dengan amal ibadah yang banyak ada ilmu pengetahuan yang baik ingatkan kita kepada Allah yang kuat maka kita menang untuk menentukan satu saat tadi tetapi bagi mereka yang satu saat tadi Tidak banyak amal ibadahnya Tidak banyak ilmunya Maka dia kalah Menentukan sama ada Mendengar kebaikan ataupun Suka bersenang-senang Ini tuan-tuan satu contoh Dan semua amal ibadah kita Setiap saat berlaku peperangan Di dalam jiwa kita menentukan Salah tuju diri kita sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sebab itu tuan-tuan Nabi saw suruh kita ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Kerana Allah subhanahu wa taala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah kamu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Ya ialah jina amanus darul ha Wahai orang yang beriman, tidaklah kamu ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Banyaknya ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala ini ada dua. Satu jumlahnya seribu, dua ribu, tiga ribu. Eh, cukup ke banyak tuan-tuan? Tidak banyak. Kalau lah kita bayangkan tuan-tuan hidup kita ini sama macam umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun 80 puluh tahun. Kalaulah kita beribadah kepada Allah Semayang kita lima waktu tadi Satu waktu sepuluh minit Kalau lima waktu 50 minit Kita cubalah Jadikan semayang kita itu semuanya tadi satu Lima waktu tadi satu jam Paling banyak kita beramal ibadah Sejuh tahun saja tuan-tuan eh, Dua tahun saja Lima waktu tadi Dikalikan jamnya Secara logiknya Tujuh Dua tahun sahaja Kita bersembahyang Yang lebihnya Tidur 18 jam eh? Kerja paling banyak Bekerja Ini kalau kita guna matematik Jadi bayangkan tuan-tuan Hidup kita ini dipenuhi dengan selain daripada Ibadah-ibadah khusus Sebab itu jadikanlah kehidupan kita ini semuanya ibadah kepada Allah dalam ririk kata wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabudi untuk beribadah kepada Aku. Maksudnya apa daripada kita bangun tidur sampai kita tidur, semuanya ibadah kepada Allah, bukan maksiat kepada Allah, tetapi ibadah. Dengan syarat kita niatkan segala amal ibadah kita tadi sebagai ibadah kepada Allah. Bermaksud apa tuan-tuan? Semua kehidupan kita itu pahala. Semua kehidupan kita itu merupakan ubudiah kepada Allah. Semuanya ditujukan kepada Allah. Sekiranya tidak ada yang ditujukan kepada Allah, kita jadikan. Ianya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan hidup kita ini berlalu. Tidur-tidur kosong. -tidur jadikan tidur kita, kita niatkan ya Allah tidur ini untuk merehatkan aku. Eh? supaya esoknya aku kembali menjadi singun eh yang berjuang di jalan engkau bekerja mencari rezeki untuk anak bini eh bangun untuk ummah bekerja untuk ummah eh apa sahaja pekerjaan kita walaupun kerja yang paling kecil eh, hatta penyapu sampah pun mereka ini juga pekerjaan yang halal eh dan jauhkan daripada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa tuan-tuan agar seluruh kehidupan kita semuanya menuju kepada keredaan Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu kita tahui eh, disebabkan syaitan, disebabkan iblis tadi yang mengusuhi kita sejak dari zaman Adam maka sentiasa mereka ini menggunakan tipu helah. semuanya mereka buat duplikat, eh fotokopi dalam Islam tuan-tuan amal-amal ibadah tadi iblis dah buat fotokopi ada ibadah yang betul-betul baik menjadi ibadah yang tiruan. Contohnya tadi, orang yang bersedekah di jalan Allah, bila iblis tipu dia, maka dia jadi takbur. Dia jadi rasa hebat diri. Maka ini telah ditipu oleh iblis, menyebabkan ibadah kita kurang kualitinya, malahan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain. Iblis tersediakan berbagai perangkat-perangkat. Agar apa? Agar ibadah tadi tidak sampai ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malahan rosak di tengah jalan. Sebab itu tuan-tuan. Dengan amalan zikrullah. Dengan amalan ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Maka hubungan kita dengan Allah bertambah baik dari masa ke masa, Bertambah baik daripada satu saat ke satu saat. Agar apa tuan-tuan? Bila zikir kita banyak kepada Allah... Eh, dalam nerti kata Zikir yang banyak itu Ialah ingatan kepada Allah Yang tidak henti eh, Itu yang terbaik Infinity Maksudnya kita ingat Allah sentiasa Hatta Nabi SAW Masa tidur pun Nabi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi tak pernah tidur Hilang Tidur mati contoh Sebab itu tuan-tuan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidur kita itu menjadi ibadah dan banyak insiden-insiden orang disihir eh, ketika tidur sebab apa tu, tuan-tuan bila sok bomoh sok pawang ni dihantar jin dia eh, syaitan dia waktu je ada je dia datang ke rumah dia tengok dia tengah, -tengah baca Quran ah, dia tak boleh masuk eh. nanti datang waktu lain tengah sembahyang isyak pula oh, dia tak boleh jadi dipandai juga ditunggu waktu kita memang hilang daripada ingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan masuk ketika kita tidur Sebab itulah Nabi SAW arahkan kita eh ambil wuduk dulu eh, baca Quran dulu ada amalan-amalan khusus baca ketika kul baca ayat kursi dan sebagainya dan serahkan jiwa razu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita tidak mampu mengawalnya Eh banyak kes-kes eh. saya juga terlibat dalam perubatan Islam eh. banyak kes-kes begitu eh dan adalah eh jin-jin yang hebat-hebat ni -hebat, kadang-kadang waktu kita semayang pun dia boleh masuk sebab apa? Semayang dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh yang hebat-hebatlah eh fred contohnya tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan ibadah kita kita serahkan benar-benar kepada Allah jiwa dan raga kita hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara kita yang maha memelihara kita diri kita isteri kita anak-anak kita cucu cicit kita harta kita daripada dimusnahkan oleh berbagai makhluk yang jahat-jahat ini tuan-tuan dan puan-puan selain daripada ingatan kepada Allah ini Eh, haruslah dijaga Ialah hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita setiap hari eh, Mengucapkan syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kita bersaksi tuan-tuan Bahawa Allah itu tidak ada yang lain Tuhan kita Dan kita bersaksi Bahawa Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat rapat hubungannya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini eh hendaklah banyak berselawat kerana mengikut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya nya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah tuan-tuan dan saya sama-sama berselawat. Banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Nabi sangat rapat sehingga kan eh, amal ibadah kita tadi pun kita tidak dapat beramal dengan baik melainkan melalui wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya eh, yang mana sampai berantaian sampai kepada kita sampai sekarang bolehlah kita bersemahyang tak tira lah eh? contohnya sabda Nabi SAW Sallu semahyanglah kamu sebagaimana sebagaimana kamu melihat aku semahyang kita pernah jumpa Nabi tuan-tuan kita tak pernah jumpa Nabi kita tidak pernah melihat Nabi SAW bersemahyang tapi hadis ini Ulama-ulama mengatakan bahawa sembayanglah kamu sebagaimana kamu melihat eh? Nabi SAW eh? sahabatnya tabi'in, tabi'in tabi sampailah ulama yang nyampalkan kepada kita itulah yang ada kita tengok dalam mazhab syaka'i, hanaki maliki, hambali dan sebagainya itulah Dikatakan mazhab-mazhab eh, ini sebagai eh, melihat Nabi SAW. Kerana apa? Mereka ini orang yang arif dalam bidang Pekah. Mereka tahu cara-cara mengeluarkan hukum. Hatta ahli-ahli hadis. Eh, contohnya Abu Hurairah dan sebagainya. Ahli-ahli eh, hadis yang ada eh, yang meriwayatkan hadis Muslim contohnya. Bukhari contohnya. Mereka ini sendiri menyatakan bahawa kami ini hanya menyediakan ubat surahlah pada ahli fikah maksudnya apa seperti syafi'i maliki hambali hanafi mereka ini sebagai doktor eh? hatta Bukhari dan Muslim pun kata begitu ya eh? maksudnya apa walaupun mereka tahu hadis-hadis ini tahu hukum dalam hadis ini tapi untuk kepakaran ya eh? kepakaran dalam men menjadikan sembahyang kita sempurna tadi beliau ahli ahli fiqh pakar-pakar dalam bidang fiqh iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki Imam Hambali, Imam Hanafi. Mereka ini pakar. Sebab tu yang kita mana sekarang ni kita dapat daripada Imam Syafi'i contohnya, maka kita gunakanlah eh ilmu sembahyang tadi sebagaimana eh yang disebut dalam hadis tadi supaya sembahyang kita menjadi sembahyang yang benar, betul, eh. Sembahyang kita kita tenang, kita yakin bahawa sembahyang kita sembahyang yang terbaik Tapi tidaklah Sentiasa diulang-ulang Sentiasa dilihat kembali Ada kesacatannya Kadang-kadang sembahyang Sujudnya pun tak sempurna eh Kakinya terangkat tuan -tuan. Sujud Tidak cukup rupun sujud Kalau roh eh, ni Biasanya orang-orang sihat macam kita Cukup sempurna Pace Indra ni, semua anggota cukup maka rukun sujud itu perlu cukup jadi dua kaki tadi, hendaklah berada di dasar, di bumi tidak boleh terangkat kalau yang tak biasa ni bukan Ghalid ni, orang cacat, ha, itu bolehlah eh. ha, dia tak biasa, luar biasa kaki tak ada, jadi tak adalah tapi kalau kita pastikan sembahyang kita benar-benar sama macam Nabi Alaihi Wasallam melalui mazhab-mazhab yang ada ini jadi janganlah ada pandangan eh, tanpa mazhab kita boleh ambil terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah Al kita siapa satu orang eh bahasa Arab pun tak-hutang Nahusara ni pun tak tahu eh caedah-caedah eh fikriah pun tak tahu dan sebagainya, bagaimana kita nak ambil terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah Al kita perlukan mereka-mereka yang pakar dalam pekah eh, dalam perkara-perkara ibadah kita mudah-mudahan tuan-tuan secara sepintas selalu eh, kita dah dapat kesimpulan pada hari ini apabila kita dalam kehidupan kita janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT yang begitu banyak eh, yang Allah Taala berikan kepada kita eh, yang keduanya hendaklah kita mempelajari tiga rukun ilmu iaitu ilmu tauhid, ilmu fadkah dan ilmu tasawuf. mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang paling sempurna di sisi Allah yang tiga hendaklah kita ketahui musuh kita iaitu iblis, syaitan dan jin jahat, eh? jin kapil eh? kelemahan mereka supaya kita boleh mengatasi mereka ha, kenallah sejarah iblis ni bagaimana Kenapa dia tidak tak, tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana permusuhannya dengan nabi-nabi yang lain. Saya mudah-mudahan kesimpulan kesimpulan tadi boleh menjadi petunjuk kepada kita, saya dan tuan-tuan boleh menjadi seorang mukmin, muhsin yang hampir dengan Allah Subhanahu seterusnya menjauhi diri kita daripada tenggelam eh, dalam dosa dan maksiat, tenggelam dalam kelalaian sejerumus ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan saya anak istri kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hampir sehampir-hampirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh dengan jalan jalan yang ada yang Allah taala berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan agamanya yang benar, jalan agamanya yang lurus, ya. Eh bukan tersesat, jauh tersesat dan sebagainya eh? kita juga mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan eh, hati kita ini jauh daripada ditutup eh? daripada pelbagai tutupan, dihijab dari pelbagai hijab, hijab ilmu kita, hijab nafsu kita pelbagai hijab yang ada dan kita juga mohon agar Allah kurniakan kita rahmatnya yang melimpah ruah ke atas diri kita zahir dan batin dan kita mohon akhirnya agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita sentiasa ingat kepada Allah dengan ingatan yang kuat dengan ingatan yang berkekalan dengan ingatan yang banyak Agar jauh daripada kelalaian, agar jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuqulu kau hada wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum wa li sabilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi